pump <laughs> alla podcast, podcast idag har vi en ny spännande podcast the och livet jam, är fortfarande up up. som är i Bergedalbanan Vi börjar väl där vi slutar förra veckan, nämligen på tisdag, eller hur? Ja, lite födelsedagskalas, ska är du medbjudna till våra Jönköpings-gäng. 22 år fyllde hon. Ja. Jag, jag, jag hade väldigt fel när vi gissade på det. Jag fick skit för Allt, det. det. Allt Men 19 till 24. Jag, jag korrekterar. korrekterar. Yes! Jocke, okay. du fick vara med om en beställning med mig där. Ja det fick vi göra. Vi skulle ha en väldigt vi eh, satsade på att sälja För kväll och precis äta inga faktiskt. Är det någon Nilsons beställningar? Ja den nej. Jag, jag vet jo, inte. det räknas till. tar en poa sådan Men eh, i alla fall så ville vi ha nåtchetalare och dela på bara något lite snacks tillbaka. Till det. Till, eh, saft, saft. <laughs> och då sa vi, så var den slut. Så han sa men det här är exakt samma sak typ. Så var det fläsk från gris ja. Bara fettet Alltså var det fläsk från alltså det gris var bara, det var, <laughs> Fett från gris, inget fläsk ingick liksom ja, Sen var det några olika såser till det bara Och gräs Var det mycket sallad också Ja, sallad ja. Det var inte lite, riktigt men... vad, vad vi hade väntat oss jävligt. Vi har en bild på den tallriken va Den får ja. referera upp den på bloggen Absolut, efter ja. Det var allt annat än en nachotallrika då <laughs> Vi kanske ja. ska berätta lite vad vi gör nu När vi sitter och spelar in Ja, det tycker jag vi har precis hittat ett nytt matställe. Grymma pommes. Ja. Ja, ostpommes. Ja, all Slutigt. mat vi beställer var väldigt god faktiskt. Ja. Det är ingen som är missnöjd? Nej. Nej. Nej. Och nu sitter vi på undervåningen av våran, vårt lägenhetshus. Alltså utomhus sitter ja. vi. Så det kan låta lite dåligt kanske. Hoppas ni hör oss bra ändå. Vi ja. fixar en bild på det också. Ja, efter vi hade suttit där och ätit så... Jävligt ja, skysst gata faktiskt. Ja, riktigt. alltså Massa småbord där. Ja Jaha, nej. nej här, jag kommer typ. inte fortfarande kvar på våra Det var nära centrum, i centrum eller i centrum. I ja. Ja, det här födstadsfestet, ja. ja. Det är lite finare delarna kan man ja, säga. Precis. Ja. ja, det var jävligt häftigt. Gött. Men sen kommer vi väl till en av denna veckans höjdpunkter, ska jag vilja säga. Höjdpunkter. Höjdpunkter, ja. dubbelbemärkelse. Brukpunkter. <laughs> Efter vi hade varit och ätit med Jönköpingssänget och... Alla kompisar där, så begav vi oss till Raffles Tower. I högsta ledning av. Vad heter hon? Det var en tjej där från Jönköping i alla fall. En av dem alla. Jag hoppas att du inte kommer lyssna på det. Det kommer att bli Det vet vi. heter det i alla fall. Och är världens högsta. Ja, det är världens högsta. Skybar. Skybar. 282 meter. Det är när jag har sett bilder i tidigare inlägg på bloggen också Det är ju där uppifrån Ja, det var sju Där stod vi och... var äh, Jävligt coola Det var ja, där kungar det var var det jag, fick, jag fick min bild som, äh, på, Med likes-rekord Över 100 likes eller? 108, 108 mm. likes. Så är det någon som inte har likat den än så är det bara gå in på min Facebook-sida faktiskt... Jocke, du tar bort Jag tog inte. bort min bara för att göra lite ledsen här. Jag <laughs> kom nådde 100 men jag fick ju Så det är det bara som kvar nu ja. Jag har likat men du ska ju ha upp med någonting som ska likas. Ja, jag har fått like. likes. <laughs> New record! Jag var en av dem som likade. Ja, ja. Kan jag har Ja, på din egen. <laughs> ja, det, var det. Ja. det som var rätt coolt där, när man stod där uppe och det var ju att man kunde titta ut. så, här. så man, Världens näst största hamn. Världens största Paris i jul. Mm. Var ett stort hus med alla världens brommer. Typ det var... Sjukt Marina Bay. Marina Bay oh. ett riktigt, riktigt... Jag har också lagt upp en bild på bloggen ah, en, som jag har tagit själva. här jag och Andreas försökt att uppdatera bloggen ofta. Det ja, lite bilder och sånt där. Så. Ah. Ja, vi tänkte vi får Före. försöka lägga upp bilder och sånt där upplägg under veckan. Och så förklarar vi lite mer ingående i podcasten. Yes. Mm. Ja, där uppe var vi i alla fall... Säkert tre, fyra timmar. Ja, Visst, han är kvar stod när, stod när alla där. stack. Ja, det, det kändes som man kunde och... stå där hur länge som helst typ. Vi fick en liten uppenbarelse och uppde, eller kom på ja, jävla vart bra, vi är egentligen. Och hur mycket vi har att se och göra. Ja. Det här var ja. jävligt fett. Just det, sen också, vi hade vi en ganska rolig taxiresa hem därifrån. <laughs> en sjön, snubbe som ah. var väldigt insatt i musik. karaoke mm. mm. ja, just det. Och eh, Karri för... framförallt, han riktigt var ganska intressant. Det börjar ju med de... favorit. Man hade ju någon låt som gick på som var hans taxilåt också, vilket var det? och sig så var det Lady Gaga. Den ride track baby, taxis mm. driver. <laughs> ride track baby. Det finns många sköna taxis här i Singapore. på. Mm. Jag vet inte om de var inne på det förra, förra podden, men hur singaporeaner aldrig har fel, eller att det är liksom man kan det, det här med deras tal, att de bara tar bort alla verb och så vidare, det här är ganska det är väldigt rolig, förenklat väldigt rolig, eh, vad säger man upplevelse i taxin <laughs> var då, skoar, var så nöjd ja, <laughs> ja var, var nöjd, var. Nej, jag har det, skojat men... väldigt mycket om det här med sen, som vi snackade lite om förra veckan om eh, att eh, taxi är too small, no you're too big de vänder på allting, ja. Ja. Så, blir... så istället för, vi trodde det var först att det var liksom, eller det vi har upptäckt nu är väl att om vi säger någonting vad vi än säger, säger vi Singapore to så säger de att market tubing till exempel, eller de vänder på allting så vi alltid vi turister har alltid fel. Det, är <laughs> deras... det, all, det finns ingenting som är dåligt här, all, allting är bara liksom för stort eller för att det ska kunna tas in. Nilsen hade skosgav häromdagen men då var inte skola så för små utan det var to fitstubbigt. Ja, det är inte så funkar här nere. Efter den kvällen där uppe på tornet så ja, det var hade vi lite skola och var. tar vi. Vi var ja, det första vi. Lektionen på är... första lektionen i Fundamental of Managing. Management, management. Men var det då? Var inte det här först med SOM och Nej, det bara... nu hoppar du över. Ja, okej. Nu missar vi dagen. Jag tyckte inte skolan är så viktig. Nej, Nej jag ska jag bara. Det är därför vi är här. Yes. Men det var äh... väl en helt okej okay lektion. Du var väl den största salen jag har suttit i tror jag. Ja. ja just den var jag med på. Det var ja. min första lektion. Ja, det var. Mm. Var grymt stor. Det kan vara på 500 elever eller? Ja. Ja. Ja, men i alla fall men i alla fall. Dubbelt så stor som Malkus. Ja, den brötte ja. Malkus, den stod upp lite. För er som inte vet om Malkus är så är den största salen på Halmstad. Där Bertil bor. Bertils <laughs> <That is> place. <laughs> så, Våra är mattelärare. Vi tror han bor där i alla fall. Ja. Vi är inte helt, vi är inte ja, helt hundra på den här <laughs> Vi springer väl förbi när här idag fort va? Ja, ja det, var... det händer inte så mycket. Efter lektion, lektion, bra, lektion, ja. bra lärare. Och... Det kan vara en sak man kan säga om skolan är väl att vi har sådana här klickor. Vi har ja. inte fixat det här. Det <laughs> ska vi ordna sånt, imorgon. Sånt, så. <laughs> ja. Det funkar det är i alla fall inspelning, fattar jag, som att det funkar, Jag tror att man får så här olika alternativ och så sitter man och trycker och ja. läraren ställer en fråga. Ja, en fråga och så istället för att alla räcker upp handen så har man sin lilla interaktiva, ni, äh, ja, Jag kan tänka mig att publiken i Vem vill miljonär har något liknande ja, när, de ska, ja, när man frågar publiken. Ja. Ja. Så man bara trycker då på cykels svar och så, så visar sig resultatet på tavlan. Precis. Det är något som vi inte har lärt oss använda nu vi har. Kommer väl det, inte fått det inte med. med. Nästa eh, party day. Party day. Yes. Was Swedish House Mafia It was in town. Och ja, det hela började väl med att vi bara lite saft, bi oss till konserten Vad gjorde vi på vi dagen? Var, eller, vi eller, äh, inte vi körde vi vårt vanliga dagliga träningspass på förmiddagen där, ah, just, ja. Typ fyra timmar eller något. Ja, sånt. något sånt. Simma lite i poolen kollade på de andra som... Ja, vi var vid polen just det, det. Vi gick runt med posturera. höllurarna och körde ja. Swedish House. Jag var tvungen att lära mig alla låtar där på dagen innan <gör> innan vi skulle iväg. Ja, det gick ju inte så bra kan för annars. Eller, nu kan jag tre låtar. Yes. <gör> Let's hear that. Eh, vad var det som stod på våra t-shirtar? <gör> de fula t-shirtarna. Eh... Uh. Äh, ja, jag, spel, jag, jag spelade fler tre <laughs> låtar i alla fall Ja det gjorde han det jag ja, alla Det var ju två och en, en halv timme men om inte mer eller ja, två Det var men i alla fall, bra. Vi började en ju ju kvällen med att vara på foodkortet här bredvid oss och... Vi var på förfest då. Ja det var vi men jag tänkte innan där till och med. Ja, Då, ja, då vi. satt vi här borta vi, ja. På vårt lokala foodkort. Där vi hänger under mm. Käkar mat och sånt ja. Dricker saft Och det gjorde vi även innan Swedish House Mafia det var Häftiga arena. Det var inte extremt stor, men många sittplatser. Eller var, ja. var det för 15 000? var 12 000 på koncernen i alla fall. 12 000 på koncernen, mm. ja. Vi hade ju sittplatser, men det var faktiskt bra ändå. Ja, det funkade, absolut. Mm. Det var ingen sån så plats som men. har väl som en ståplats fast man är begränsad myta. Jag tror du att jag har dansat så länge i hela mitt liv. Nej, är slitningsfaden. Det var, var... var... var... var, var snö upp med träningsverk i vaderna och skavsår på knäna mm. från stolarna framför. Ja, jag satt fortfarande bra blåmärken. <laughs> kan lägga upp en bild på bloggen kanske. På dina blåmärken? Det här är ganska Inte så jätteintressant. Men det är ju inte, inte därifrån. Jo, det där där är det ju, därifrån. du har snubblat. Nej, jag har aldrig snubblat. Du snubblade där mot väggen. Ja, men det var ju jag grym här, tänker jag. Ja, jag skjuter snygga t där. Ja, jag ut lite lite för mycket saft för vissa del så hittar vi såklart vi alla hade bestämt vi måste ha de feta t Jag staplar in eller går in. Vi hittar direkt Jätte, icke ja. Det icke-fetaste t-shirtet. Det ser ut som ett märk. Ja. Lite som ett margt-shirt ungefär. Det fem sekunder innan vi ångrade det köpet. Men... Man tre spritfyllon, tre svenska spritfyllon <laughs> på en t-shirt som var svart och vit. Det var inte så... 250 spänn kostade den också. Om men vi... men det, vi såg ju nästan likadana ut allihop så det var ju ja. kul. De kände ju igen oss att vi var svenska... Ja. Nej, det var bra konsert, så man fick tisht när smällen fick man ta. Ja. Det är sånt som händer i stridens heta. Ja, precis. Vad skulle ni säga att den bästa låten var? Jag skulle kunde... säga att den låten när Ankan och Jocke försökte komma in på ståplats. Kommer du ihåg den? Ja, jag, jag, jag var helt klart Nej, den var, mm. vilken som var bäst in my mind. Ja, den på slutet där. Best. Det var grymt. Ja. Men det var jävligt fett, fett med Don't you worry, child, men när de körde med alla satte sig ner. Vilken av alla gånger? Den, uh, den första gången. Men, så då satte sig alla ner och så bara smällde och så ställde ja. sig upp uppe? Ja, det var fett. Finns det finns ett videoklipp på bloggen ja. från Sweden. <laughs> det funkar kanske inte riktigt. Jag vet inte, det är ingen som har sagt något om att det inte funkar. Men, de testar på PC eller på en, en vanlig webbläsare. Säg gärna till om det inte funkar. Så får vi lösa det. Ja. Eh, sen, jag, kom, vet inte, jag tror vi berättade förra veckan Att vi var på den här helt sjukt bra bar men värsta, bästa entertainer och allting ja. Ja, På The Gig, jag tror jag Och där kom vi tillbaka Ja, Ex vi hamnade där efter Ja, efter Swedish House Mafia då. Och eh, exakt samma gäng som gången innan Vad är det första vi ser? Exakt samma, fortfarande lika bra entertainer Ja, han är grym Exakt likadana grejer som förra gången Det tycker jag inte att är jättekonstigt för sig men vi tänker vi känner igen honom nu. Vi har ju fått att med honom <hör> liksom pratat och <går mig> buddy. Ja. Ja. Och ankarna har gjort vad heter det en sån fistball. Fick förresten göra den idag. Eller sist mena. och det första han frågar precis som förra gången. Where are you guys from? Och vi bara, Sweden. You know <hör mig> <hör mig> Men... det där sjönk det istället. Ja. Äh, Men det är fortfarande bra. Jag så han skulle ju kompensera upp det, allting för han såg att vi blev så besvikna om säga att Robin var så jävla snygg. <laughs> ja. Just det, och det var bara kompensation. <laughs> ja, han är inte så snygg igen. <laughs> jag tror att han kommer att lyssna på det ändå Robin. Var, var det inte då vi kom fram till att, att det var Kristoffer Robin? Jo, och sen fick vi en liten filmidé också. Om det är någon som är suger på att göra en film. Så har vi ett litet filmförslag. Ja, För som ganska var... utmanande. Jag. Ja, ja, jag, vet, jag tror alla i min omgivning så lilar ju Bane är från Batman. <laughs> det har du pratat om en del denna vecka. Ja. Bane är alltså skurken varit... i senaste batman filmen Med den här sköna rösten. Ja. Ja, kan, jag inte kan inte du få på slutet som jag. Har. Ja, som om idag. Ja, men det som kan jag inte försöka. Låter. Det låter ju riktigt bra. Ska jag så referera Bane? Ja, mm. det kan försöka med. Men i alla fall, Christopher Robin är från Nalle han, man vet aldrig riktigt vad som händer med honom. Han försvinner, ja. Han, så uh, kanske man blir Bane. Kanske blir Bane. Lite Bane för mycket dunderåning. Boer, nej, var, så var det. Dunderåning är bamsa. Bane begins. Kristoffer <laughs> Robin <laughs> begins. <laughs> ja, eller slår sl någon filmer nu snart tror jag. Vi får hoppas det. Mm. Kristoffer kan, bra... ja. kan vara en bra castline för någon så här billig japansk <laughs> skitbolag att göra film på. Undra, film, eller den kan vara en bra castline för någon så här billig japansk göra film på. Robin för någon ja, men ja, vi fortsätter väl. Ja. Den kvällen är väl avslutad där ungefär? Ja, det tycker jag. Mm. Ja, det var inte så mycket mer. Vi var rätt färdiga där, så vi drog hem ja, rätt snabbt efter besvikelsen. Grejer, på I två och en halv så var man ju rätt slut. Jag har köpt en vatten för 11 dollar. <laughs> som ungefär, den var ungefär en, del hur stor var den? En mm. Detta hände det ungefär en och, en och en halv minut efter att jag hade köpt, fått ett gratis glas med vatten. Ja. Mm. Dagen därpå var det ganska mycket rehab Vi sov väl typ till två eller någonting oh, tidigare, så. Ja, tidigast va? Var ja, snabb. det var mycket slapphet där, no. ja, sen Men var vi, på... vi lyckades ju ta oss till China Ja visst vi fick fel att vi skulle komma dit Och kolla, se hur det ser ut och ja. runt. Vi har vi att åka tåg och sånt Det kanske inte har ja, <laughs> ja Vi har lärt oss åka buss och tåg ändå. Lärt oss, jag och har åkt runt idag Runt campus åt fel håll och, ja, och eller, vi, vet, ja, vi vet hur campuset <laughs> <laughs> ser ut nu i alla fall Vi kan åka buss men vi kan inte åka åt rätt håll nej men vi tar i alla fall tunnelbanan, eller MRT, MRT, som vi inte vet vad det står på. ändå. Vår bästa chansning är metro- railway-train. Det är inte vår bästa chansning, så det, det bästa är bästa Om de vet vad det heter så får ni gärna... Skytrain skulle man ju kunna... Var får du S-et Nej, men jag ser ja. inte att det är mrt <laughs> Det är ett Skytrain i alla fall. Ja. Nä, vi hamnade i Chinatown och... Ja, gick runt där. vi hittade, Ja, det var ju fräckt. Alltså mycket kineser. Marknader och mycket pynt inför ja, Chinese New Year. Som det överallt. Ja, det var inte jättekul tycker jag personligen. Nej, vi hade ju inte så bra. Vi hade inte kollat upp så mycket vart vi skulle vi gå. Var, vi brukar vara ganska bra på att vara dåligt förberedda. Mm. <laughs> det är, och det har vi fått, ju fått lite den stämper också tror jag. Det bästa med allting var väl att vi köpte de här kanderade jordnötterna. Och att köpt ja. köpte kaffe på McDonalds. Ja, det känns vi slutar att jag med faj och ja. kaffe. Mm. Säga, vi, vet, vi är lite bara att vi lyckas göra så varenda gången. Vi ska slogan hit, är att... Vi hit, ska hit, till att vi ska hitta på något så bygger vi upp förämpningarna så in i. Och så ja. är det bara... Ja, det ja. var inte så Varför <laughs> var det för vara exotiska när man kan gå till McDonalds och vara liksom Västerland som har det Men dagen efter hade vi roligt. Ja, då McDonald's. var det en riktigt bra dag. Det var disco igen va? Ja, då ja. disco. Då var ah. det äh, väl... Det finns väl en ö här va? Och åker det förbi lastbilar va? Ja. Får... Det finns ju en ö här, en bit härifrån där vi bor. Det finns två öar här i Singapore. Som man kan vara Nej, jag tänkte på att det finns två öar. Är det Jurong? och...? Yurong Island finns som vi hade tänkt att kolla upp och lät, eller vi trodde det var en riktigt bra ö. Men efterfrågan framtid fick vi reda på att det bara var industrier där ute. <laughs> det ja, det. en hamnö typ. Ja. Men den andra heter väl Sentosa Island. Och där finns det lite schyssta stränder och... Äh, och ja, och Jocke blev ju inbjuden till en festa på Silos Beach fick vi vara sin player. Vad var det den festen? festen? Ja, uh. Det var en underground rave party. Ja, yes. vad fan var underground? <laughs> <laughs> Allt. På men nu var för att inte du blev bjuden skulle Vi var ju bjuden på den här festen som vi gick på istället som uh. Three Summer eller något, va? Uh, okay. ah, <laughs> Three <treason. laughs> Summer party. Lite. Lite Lite. Ja liksom. men det var för tre olika barer som hade festen ihop, har jag fått höra. Men det likadant vara det här nu då att vi planerade. Nu hade vi faktiskt planerat. Nu skulle vi upp tidigt. Vi hade kollat upp hur man tar sig ut till ön. Vi skulle gå upp och skulle ta med badkläder. Och skulle lägga på stranden hela dagen. Och så skulle vi kanske dricka lite kallt saft. Och... Köra Segway i skogen. Man? Ja just Köra Segway i skogen. Surfa i surfmaskin. Vad och... ja, de hade där med? Global Universal Studios. Studios. Fast det är ja. inte anslutning till barna då. Ja. Nej, nej men det är på St. Ja, men som vanligt så blir det inte så som vi hade tänkt. För att det är spöregn hela dagen. Mm. Ungefär 650 deciliter kom det ja. Ja. <laughs> Men det trodde man inte att man skulle få med om sånt svenskt väder här nere Det var faktiskt riktigt svenskt, svenskt väder som ja. vi, vi plockade ner våra träningskläder i påsar Och gick bara överkropp och badkort till djummet istället Ja, det ja. blev ett litet träningspass istället Men det var minst lika bra som att åka Segway i djungeln Du undrar det till och med lite knäböj va? Jag undrar med några knäböj, mm. ja. ja det är ja. bra Härligt mm. Så, men sen i alla fall så blev det ju bra fest på kvällen. Ja, det var riktigt skoj. Kul ställe, det var jättefint strand. Mm. Så vi måste ju åka dit nu. Någon ja, gang. under kvällen så var det ju, alltså, då regnade det ingenting. Så det klarade vi oss. Ja. Det var ett ja. skumparty med. Den. Ja, jag ja. hällde ifrån skum. Ja. Så, den, men, ja. Det var en pool mitt i klubben om man säger så. man helst inte vill hoppa i. Nej, det var vi, alla vi klarade oss från. Den, ja. Vi Kock. hängde mest på stranden, det var ja. rätt soft. Jag ja, fastnade ju när vi kom. Försvann jag den första timmen när jag träffade något ett annat gäng, ett uh, gäng kinesiskt, ja, ett kinesiskt, uh, gäng, en, en herre som <laughs> som föll 40 år. så jag gled in på deras första Det var det var <laughs> Det var, var frisaf. Fri <laughs> <laughs> så. Uh, tiden var sprang iväg men sen hittade jag upp er där på stranden igen det var ju... ja, vi satt ju där några solsolar? ett bra gäng var det där, så ja, ja inga riktigt skönt. ja jag jag kommer ihåg att vi kom dit och hem. det var liksom det gick skitfort allting. det, det var, var inte då. bra saft. <laughs> nej men det var bara så jag verkligen ja, det... jag fick tillbaka från den här kinesiska festen Nilsson och sov nämligen så kan <laughs> Nej men däremot så bombade kan en badboll i huvudet på en tjej Ja det var absolut inte med mening för det kom det en badboll Instinktivt in. på mina gamla fotbollsmeriter eller fotbollskunskaper eh, ja. Så vände jag mig om och så drog jag en helgen Jag skulle säga en bisakletas men den var lite mer snead Du stod mer still En riktig <laughs> Så, så sorkdöd Har vi inte haft våra första tävling eller tävlingarna? Var har de gått nu? Vilka tävlingar? Vi hade ju tävling klunsmästerskapet. Ja, ah, den är ju den, inte ja. att glömma. Nej, var den de, den de... tror jag faktiskt var på Swedish, Swedish House. House. Ja, det ah, just det, ja. Vi har ju dratt igång, det finns även också uppe på bloggen, mm. en uh, lista där. Men vi har en tävling. Vi har tänkt ha en tävling i veckan. Oh. Men det får på mer vis om det Vi är... kör tävlingar när läget är Exakt. rätt. Exakt. Ja. Ja. Och alla är på topp. Ja. Så jag har ju <laughs> fått mitt nya smeknande här nere där nu, Mr. 100%. Själv mm. ja. Nu är det som också skett i fler kör också Vad som ni Skåan Nej <skratt> men äh, tävlingar Vi började första tävlingen var ju klundsväsaren mm. uh, Taxiklunds var det Taxiklunds var det ja. Vem <skratt> som skulle få sitta fram och betala Och den tog ju <skratt> <skratt> Nej inte betala Bara sitta fram och få fyra poäng i första tävlingen Ja det blir i alla fall att Du på fyra poäng Jocke tre Johan två och jag kom sist på ett poäng Ett poäng, du vann inte en match Jag kom sist på ett poäng Man får ett poäng <skratt> om man inte vinner <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Men just för, för, för, för dagen efter så hade vi vår andra tävling ja. Och då var det, var, var det och Johan Ja, vi var och köpte en basketboll eh, Basketboll <skratt> <här> på, <skratt> på marknaden här borta så ligger vid vårat egna foodcourt och hittade en god plan att spela vi mm. Som vi självklart gjorde till en tävling. Ja. ja. Det ligger jag... bilder därifrån också. Ja, det gör det. Det är ett roligt Och den vi kanske inte behöver se så mycket med, som vann och sådär för att det. Är väl... <laughs> ja, det är inte så kul för er att höra. Det är väl lätt. Jag tror de vet det redan. Ja, det jag ut det. Lagt Moving on. <laughs> Efter yeah. yes. basket är jag. Då börjar Burgers. Johan tryckte en guacamole-börjare. Och mm. mm. den var himmelsk, skulle jag vilja säga. <laughs> jag hittat, vad, vad hette stället? Carl's Junior. Mm. Ja, riktigt bra. Ligger på mm. you're wrong point. Mm. Där, jag är nog en, det kan bra. nog ligga på en topp tre hamburgarestauranger. bra ja. ja. dina topp tre hamburgarestauranger, Johan. Ja, då skulle jag vilja säga att den här kommer nog faktiskt på första på plats. På första plats? Ja. Oj, oj, oj! Och andra? Ja. Andra... Wendy's tror jag. De, de, de har oj. levererat innan och så kör vi en herlig Burger King på tre. Bur Bör oj. Burger King på tre. Jag är inte lika insatt i handelbranschen som ni Men lokala kedjor och sånt där jag tänker jag som Sibilla, typ. göra det har ranknat ganska högt. Sybilla det är väl nej. Jag tänkte Forna Frölich i Scheme ju... De får man inte ta med det är ingen det är de är inte tillräckligt det. stora Det måste vara kedjor om andra då. Det var ju exakt det jag frågade Om vi har får ett ordentligt svar så vi ja, inte Efter vi varit där och ett lite börjare så åkte vi tillbaka sen Skulle vi ha gladiatorerna ja, kväll Jag har lagat upp för en riktigt bra gladiator Det var ju obligatoriskt utklädnad. utklädnad till och med Ska Johan var utklädd i bullet As <laughs> always Satt förväntas bull och ville Men när vi startar avsnittet Så har Andreas Andréen Laddat ner fel avsnitt. Samma som gången i veckan innan. Men det tredje avsnittet har inte kommit ut än så det går inte att ladda ner. Och det går inte att kolla på TV4 Play eftersom vi är utomlands. Ja. Så det här måste <går> så... lösas till nästa... Är det någon som har tips? Är det någon som har som... gladdratörerna och kan skicka det till oss? Mm. Do it fast. <går> Do it now. Uh, så den kvällen gick jag åt helger. Det var ju sönd jag jag söndagen då. Så vi försökte även tagga till en ny skolvecka. Uh. Där vi hade... Uh, Ja, lite mer att göra tror du, eller ja. tror du, har vi. Det är vi är fortfarande i det här läget så är vi ju inte inklara för alla kurser Nej. som vi måste ha för att... Och... Vi är fortfarande lite pandemik. Ja. Fast ja. det vi ja, Men, ja, men det inte i det, det här, är det det här är läget. Nej, det inte det här, Jag lämnar en cliffhanger här i och så bara hoppar du in och förstör Det, det. som att nu kommer ju alla förstå vad som händer. Nu kan väl lika gärna bryta ja, alltihopa. Cool ja, då vi där. <laughs> Ja, nu vet ja, men, ju alla vad som måndal, kommer i alla fall. Så... Så börjar det med att ankan får testa på sin första leadershipskurs. kurs ja. ja, just det. Det var manna australienare. Ja. Skön ja. gubbe. Han var riktigt rolig faktiskt. Kul. Vi fick bli uppdelade i grupper då, som vi kommer att arbeta med under hela, hela terminen. Mm. Jag hamnade med en indonesisk tjej som läste sitt fjärde år här eh, trevlig, bra, typ, duktig en Singapore, singaporean som också läste sitt andra eller tredje år alla kommentar. de som läser den kursen är väldigt ja. alltså, framåt och roliga mm, och ser en franskman så vi ska göra projektarbeten ihop med de här då, under hela terminen, det ska bli skitkul faktiskt för det var väldigt roliga människor och... ja, lite, ja, lite andra projekt kurs, man, liksom. man, ska man skulle vi göra, men... göra en så här eh, ideellt arbete för de flesta är väl det. Ja. Man fick välja mellan tre. Ja. Ja. Ena var en uppsats, andra var en presentation. På 30 och tredje, minuter. Var, och tredje var en ett ideellt arbete för någonting som kommer gynna Singapores samhälle. Typ. Vad ska ja. ni göra då? Vi ska göra en marknadsföringssida åt en av deras eh, säger man så här, grenar. Vi ska också göra här nummer tre. det tredje alternativet. Är något de hade ju fyra olika punkter. När man gick in i ja, företagen. Eller vad säger man? Ja, det för just den här punkten. Med ja. att... Vi ska göra någonting åt en speciell organisation i det här. Man Där kan väl säga det. att den ska ja. Ja. Ja. det ska gynna singa på det här, det här allt ifrån en nya menar. Man kan göra ja. det till Stickupplevelser, Singa på. Det är ett och... kul arbete. Ja. Ja. Turistinformations ja. grejer. våran grupp kommer fram till att vi skulle göra en annan punkt så vi ska ha en redovisning på 30 minuter istället. Det kan ju bli det är ju nyttigt. Nu blir kul att på engelska. man kan kul att inte alla gör samma. Han kanske är en dubbelträning den här då? Ja, ah, första dubbelpasset. Jag hade med ett på morgonen där. Då hängde inte ni med. Och sen så hoppar jag på er pass på eftermiddagen. Det var, skoj. Ja, var lite lågt. Träningen flyter på. Jag bra här är det för allihopa. Jag. Vi, har ja, vi har satt kört. några personbästa eller satt ribban för både bänk ja, och kyl. Vi... Man har lite att utgå från Ja, nu är ja, absolut. Jag ser det som mina tre adapter. Vad heter han den här i Turtles? Han tränar. Äh, Raffael. Nej. Nej, det är ju en Turtles med Raffael. Jo, det är det. Vad det är ju en råtta. Rottan. Nej det är, jag mot. Eller det, nej det är råtta. Är det råtta som är råtta? Nej, det är en viss intalls. Men jag, om jag är med. Vi måste få mågarna lägga till där. Ni är i alla fall mina törklar. <laughs> Okej, <Okay>, tack. Schysst. Och så självbytt På morgonen ju... kommer vi också in på alla kurser som... Eller alla kurser, men vi kommer in på dem vi behöver. Ja. <här> Ja, beräknas, tre kurser där hemma. Så, ja. jätteskönt att få det. Avklart. Med tanke på att jag började komma hit och hade en noll kurs på ja. registrerat så var Nej, det... som ni antagligen hörde sist så var vi lite små uppgivna för det här med kurserna. Men nu är det en kurs vi väntar på, kanske, vet du hur ja, det vill vi göra. Men vi klarar oss med de här fyra vi är inne på nu, det måste nu vi tillägga. Vi vet att vi blir kvar här, i alla fall nu. Ja, ja det vet vi. Ja. Uh... Gladiatorerna funkar fortfarande inte, ser jag. Nej, testa igen om det funkar inte. Så om det är någon som har hittat det nu under podcasten så kan ni skicka. Ja. Idag då? Sista, Idag är... sista dagen. Sista. Ja. Ja. Eh, började som vanligt med ett lite träningspass? Ja. Riktigt god frukost hade vi imorse med. Oj, nu har vi börjat hitta riktigt uh, fina smultronställena i natten. som vi har varit en favorit den senaste veckan är ju Nilssons uttal på uh, hash brownies. <laughs> <laughs> Hashbrunisar. Hash hash och, och Ägg och ägg som men du har ju ja, men det havryggningskröt, va? Ja, ja men, det är, men vi äter jävligt mycket ägg. De är bra på att göra ägg här nere mm. också. Ja, sjukt men... bra på när man köper ägg. Det är fantastiskt. Alltid perfekt ägge. 2 000 av dagen. Ja. Förutom första stället du bott på nu fick ett rått ägg. Mm, de var bara doppat ja. i varmvatten, tror jag. Det var inte så mysigt. Mm. Eh, vi idag har det hänt grejer det tänkte vi, Eftersom allt löste sig, löste ja, sig i år, Med studier eller med kurserna och Så tänkte vi idag ska vi fixa ett jävligt bra ställe på Så nu, ja, nu har vi krigat idag för det här Fast det har, vi har hållit på med det sedan i i ja, Men Idag var ju, ja. dag. idag var ju verkligen eh, Dagen för dagen Så idag bestämde vi oss att vi åka till ett ställe som inte har några rum ja. Och uh, tjaka som fan Så, så det började det är väl med att... att jag ringde dit Ja jag hade ju ringt dagen innan ja. Då fanns det inga rum Så ringde ringde Johan idag Då fanns det ett rum för två personer ja. Det här ska tilläggs att det är ett ställe där det bor många studenter. Det är ett hostel och det är bra priser. Om man bor eh, man två sovrum. Men ja, det, är det är två sovrum och så är det ett vardagsrum inklusive kök. Då. Man får alltså en hel lägenhet ja. som man delar på fyra personer. Helt, helt okej. Okay. Så när vi kom dit så fanns det två, eh, plats för två personer. Sen när vi hade varit där ett tag så fanns det tydligen plats för en person till. Så sen så sa vi att vi skulle diskutera lite för vi kan inte lämna. liksom. Och då när vi kom in så fanns det plats för fyra personer, men då var det inte 23 februari va? 25, 25. Och där, det stället vi bor på nu har vi kontrakt till den 11 februari. Alltså, ja. jag har fått fått om ja. att ta ett rum ja. vi till här, här Vi bor nu. Det är faktiskt väldigt bra lägenhet, men det tråkiga är att vi inte bor samma med andra studenter, för det är ja. så kul att träffa ja, lite annat involvera folk. Sig lite. Involvera sig lite. Ja. Det har vi försökt göra idag kan man väl säga. Ja för jag tänker med sporter och sånt, involveras Ja, vi använder ja, oss ja, ja, en massa ja. Men i alla fall, <coughs> det här med boendet. Ja. Vi satt ju där och väntade jättelänge och sen bestämde vi oss för att vi åkte till skolan. Men träffade äh, träffar vi på en tjej där. Jag träffar där. Vi på en, äh, den femte personen från Halmstad högskola, eh, Matilde. Hon bor där och hon var inte så sugen på att bo kvar. Nej. Så då hänger Ankan och Jocka med tillbaka Så jag att vi skulle få ta över det Men det sket skett sig ja. Tyvärr Så eh, fortfarande kvar på samma ställe ja, Men jag tror vi ska kunna lösa det här lagom Tills vi uppdaterar vår podcast nästa vecka Så det får yes. också bli en liten cliffhanger Eller vill du vi förstöra den här också, Skoan? <gård> ja, om jag ändå kunde <gård> <gård> uh, Involverat när jag är involverat med, Som vi snackade om innan, innebandy Jämt ja, av stickan lite Och börja när En jag ska frälsa deras innebandelag, hade jag tänkt. Och jag har använt mig till, att jag var där idag och snackade med dem. Så på torsdag ska jag göra en handbollsträning med se vad de går för här nere på skolan. De har inte så höga krav är det men att man kommer dit och så behöver man egentligen ingenting. En svart t-shirt behövde du. Ja, då frågar vi hur länge jag hade spelat och så berättade jag att jag har spelat i lite över ja, tio år typ. Jag kanske ännu mer, jag kommer inte riktigt ihåg men... Så sa han, oh, okej, okay. we have a practice game now, you have a black t-shirt, wanna join? Mm. Så, men jag hockade inte på det, att jag var rätt färdig efter, efter dagen. Mm. Det var lite samma för min del, det var inte mycket som behövdes där. Länge, äh, long long play, uh, ten years, uh, <laughs> wanna play now? Men uh, det gjorde inte. Så kommer tillbaka med en ny klubba och då tyckte de var jävligt coolt att man köpte sina egna klubbor det var ju lite skillnad från hemma där lånar man allting sådana här brunnböjar klubbor som typ. man bara trampar till lite gott. så kör man du och jag de har och försökt få tag i golfgrejer Ja, detta fick vi, vi, det var en sån mässa vad heter den, inne på skolan då Sport Exposé. Ex just det. Ah, inte Där inte var det en massa olika... Ja. Montrar och grön. Vi anmälde oss till en innebandratering. Ja, innebandratering i mars. Ja, Skulle vi spela den. I alla fall. Mm. Mm. Och uh, så signade upp mig på vad var det? Vi hittar, vi ska antagligen, jag och Johan i alla fall. Dykning. Dykning uh, i, vad var det, i Malaysia. Ja, jag hänger gärna på om jag får jag <laughs> men Det var dukar kurs för, ja, alltså. ja, för dem, för vi har ju inte ja, det sen innan. Nej. Men det har ju ni andra. Inte jag. Nej, men jag har, men jag kanske får följa med ändå. Du var inte så sugen på att duka. Nej, jag var lite klaustrofobisk. Du och jag skulle mm. försöka golfa lite, så vi så du hittade ett bra erbjudande mm. om att golfa. Men de sa att det är bättre. Det fanns ingen, man kunde inte kontakta någon liksom. Så har vi, ja, vi en kill där som uh, svarar jag på fem av våra första frågor han <laughs> det och allting annat hade svarat. det var ganska fel. fel. <laughs> Så sen hittade vi en som kunde engelska och han sa "Ah, oh, it's better they contact you." Så vi fick lämna mejl istället för att kontakta någon om vi skulle gå fram i Men vi får se hur det går. Ja, det kan vi köra. Åt ska att se. Yes. Eh, har vi några roliga punkter den här veckan och gå igenom? <laughs> Uh, ja, ja men... det är väl det med en lite som man körde. Har, de har inte varit så farliga faktiskt. Nej, han, här, han har varit men... mer varit att han gått efter och bara mm. kört The same Ja, jag har känt att <laughs> Han, uh, han beställde den mot Hash Brownies istället ja, för Hash vi Brownies. Oj. Vi Det kanske ja. hörs lite dåligt. Ett uh, idrott av gäng. Ja, ja. Ja. Vi får ta det lite lugnt ens så kan man se vad många de Ja, Hash Brownies sa <laughs> Även på hamburgaressvangen va? Ja det var, var inte svårt att få en Memphis eh, burger ja. tror jag. Nej det var något mer. Ja. Alltså, jag böger. tror han sa alla de tre orden som skulle vara med fyra gånger. Jo, <laughs> Men en rolig grej som hände idag sa om också en felsvängning från Andreas Andreas. Ja, Andreas. Fast nu kommer ni vända på den här så mycket. <laughs> så att det... Andreas var eh, vi satt så där vi diskuterade ju och... diskuterat mycket hela tiden hur vi ska med boendet. Och så skulle Andreas förklara det för fröken i kassan där och så han... Yeah, but uh, that's why we are so disgusting. <laughs> Nej, så sa jag inte. <laughs> Exakt, så sa <laughs> <laughs> du. <laughs> that's what we have <laughs> been disgusting. That's <laughs> what we have been disgusting. Jag satte dig te för mycket. <laughs> <laughs> uh, hon flyssade alla fall. Men det fick jag av. skit. För. Och det så. vi, va? Ja. Sen fick inte Andreas prata mer efter det. <laughs> vi har väl också lite regler att följa här. Eftersom man bor på ett ganska begränsat område så måste man ju följa varandras liksom vad man vill och tycker och så. Vi har tre stycken, vi letar efter de fjärde så jag säga. Ja, men det sen har vi även fått jobba ett hårt på de här reglerna för att komma, kunna undgå kryphål. Mm. Jag får ju till exempel inte säga ett visst ord, vilket behöver vi kanske inte säga. Mm. Nej, ordet är stötande. Ja. Speciellt här nere i Singapore. Så för att jag ska sluta säga det som Så de påpekar, om jag säger det ordet, om de påpekar det inom 30 sekunder så får den som är närmast slå mig. Så vad kan man väl säga? Vad kallar du dem? eller Muskeldödare. Muskeldödare. Slag kan man säga. Men man har i alla fall 30 sekunder på sig att göra detta. Ja, ja. Uh, Andreas får inte frisa Kan vi inte säga att jag inte får göra en viss grej Så <laughs> det hänga ut mig Om inte ska hänga ut dig Andreas får inte göra en viss grej Nej, Tack <laughs> Och uh, om man påpekar det här. Så måste jag 20 armhävningar Han hade ju en stund Han hade 180 armhävningar För det... då sa ju Nilsson Det här stötande ordet Och då kom det fram den här regeln att jag inte fick slå För att jag hade gjort mina 180 armhävningar Så du var 159 man... armhävningar Yes, och sparade den sista Ja, där såg jag yes. Och sen tog jag när Johan satt ute i köket och skypa Och Martin låg in i sovrummet och skypa Så det sprang ut till Johan, gjorde armhävningen Kuta in i rummet För då hade jag 30 sekunder på mig fick till ett riktigt bra slag. Så Anledningen till... i armen och så. eller ja, på att gå. till varför han sprang ut till mig och gjorde armhävning är för att jag hade släppt att commissioner så det är jag som håller reglerna och ingenting annat för, för att vi ska få någon rättvisa i det här och. och eftersom att vi tyckte att det var lite tråkigt att det här bara innefattade mig och Ankan så drog man jucke. Juk. Sämst i världen på att vakna sitt larm jag. Ja, helt sjukt. Jag så... utsökte att göra någonting åt. Om, jo om alla är Jocke som är i rummet, alltså jag, Johan och Andreas, innan han är av larmet så måste han göra tio burpees. Jag kan tacka Johan för att jag inte fått gjort en... Johan en, sover som ett litet barn. Ja. Han somnar först och vaknar sist. Man kan säga att varje. varje morgon börjar med att man har larmet, jag kan skrika skriker Jocke! Och sen så kollar man på Johan. Då ligger skriva. han med sin snuttefilt uh... inrullad. Ja, ni är bara av en ja. Nej. Så nästa vecka ska vi försöka ha en till Johan med förhoppningsvis. Ja. Något som man måste. Följa. Det här som är lite riskabel Man sover för länge. Ja, Sommar för snabbt på man Eh, ska lite på det jag tror jag. Ja, nej men vi får väl ja. vad har vi för vi har ju planer nu denna Just helgen det. ska vi iväg. Vi ska till Kuala Lumpur. Yes, Malaysia, uh, Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malay. <laughs> Malay. Malay. Vi ska koppla lite förhoppningsvis om vi hinner en och någonstans så bada kanske. Ja, om vi lyckas pricka in det. Vi ska, ja. Nu ska vi faktiskt säga att Nu ska vi gå upp på googla och se vart vi ska göra en liten lista på vad vi ska göra och kolla lumpur. Det kan bli så att vi får lite mer... Eh, de Jönköpingsborna kanske följer ja, med. Ja, det de är det. Vi har också. Men, eh, Några av dem, jag ha. Ja. Så det kommer vi snacka lite om nästa vecka och även mer skolan. Vi har lite planer på att göra en... Ett upplägg på bloggen med en rundvandring i skolan. För jag få lite bilder på vad vi hänger, vad vi gör och hur det ser ut. Och... Ja, så vi får en uppfattning om vad vi gör. Ja. Skoan är ja. ju fotomodell för sådana här skolprojekt. Så han kommer ju vara i frontgrunden grund. Alla kommer, jag kommer ju synas på alla, alla montrar jag är kommer på dem. Eller <laughs> kom ner, så... Han är riktigt snygg Johan, för det som inte har sett han. Det skulle jag kunna hålla med om faktiskt. Tar där sidor. Vi tar en av det vi för mycket. Mm. Eh, vi har ju fortfarande kvar vår avslutningsline som vi gärna vill höra, som vi lovade. Eh, Martin Nilsson. och SB. S-Bain, ja. detta, detta får ju avsluta allting. Så. Detta är intro... Jag kan säga att det är en liten blandning av om och Master Joda. Mm. Vi har inte lyckats det där riktigt mm. bästa än. Du you ready? Uh, ja. <laughs> menar, vi, vi hörs nästa vecka. Ja. Vill ni ja. göra jag något speciellt? Ja. Då kör jag as to talk to her ma'am. I was wondering what would break first. Your spirit, or your body. Oh, yes! I was wondering what would break first. your spirit! Or your body!